yuko sawa na maisha yanaendelea wala hakuna shida yoyote. Badala yake anazidi kuendelea kupotea. ndiyo Allah Jalla waala anasema katika surati nnisa aya ya Siku zote huwa anasema hii Qurani inataka mazingatio. Ziko aya unaweza ukao unazisoma lakini وكازونا زي كوايدا قصابو حقون مazingatio mfano aya hii Allah jalla wa ala nasema a'ud billahi minash shaitani rrajim wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nwallihima tawalla wa nuslihi jahannama Unaweza ukaona kama ni maneno ya kawaida lakini kwa mujibu wa kitenguzi cha kumi tunachokisoma kwamba mtu anapoamua kuipuuza dini ya Allah na Allah akaamua kumuadhibu bil mithli kama alivofanya akampuuza wa man yushaqiqir rasula na yule ambaye ana mtilia mashaka mtume na pia katika tafsiri wameeleza wa mai rasula ar-rasul yukhalifu rasul na yule atekea akachagua kumkhalifu mtume kumkhalifu mtume maanake ni kwenda kinyume na maelekezo yake sio kwa kutokujua mimbaadi ma tabayyana gofu mwe kwa maana mafundisho ya mtume anayajua au aidha anayasikia nasomewa nasikia na anaelewa nini kinasemwa akaamua tu kumkhalifu mtume wayattabi ghaira sabili mu'minin na kaamua njia isiyo ya waumini kwa sababu waumini Hali zao ni kwamba zinapokuja amri za Allah wanasema sami'na wa ata'na tumesikia na tumetii Mola wetu Sasa akaamua kukhalifu na kuacha njia ya waumini sikiliza adhabu ya Allah nuwallihi matawalla Tunamuacha na vile alivyochagua mwenyewe Kwa kuwa umeamua kuishi maisha ya kupuuza dini Allah anakuacha alafu shida inakuja wapi Unaona kama uko sawa kwa sababu mambo yako yanakuendea tu maisha yako yako sawa uko kama watu wengine. Kwa hiyo unaona hakuna tabu wala hakuna wasiwasi. Unapotea hali ya kuwa hujui. Unaadhibiwa hali ya kuwa hujui kama unaadhibiwa. Nuallihi matawalla. Tunamuelekeza alichochagua kuelekea. Sasa vile Allah anavyoamua kutupuuza anakuacha uendelee na maisha yako. Kwa kuwa alichukua ahadi ya kukupa riziki anaendelea kukupa rizki, na mipango na ipanga inapangika inaenda kwa hiyo unajiona uko sawa tu. Shida ndipo ilipo hapo. Watu hata katika maisha yetu ya kawaida ukiwa wewe ni mtu hautaki kushauriwa. Watu wakasema huyu muacheni, huwa hasikii ushauri. Ili nalo nipigo kubwa sana. Kwa sababu utakutana na mambo mazito, utakuja kuwafata watu kuomba ushani, ah endelea na mambo yako, wewe saa utakaji ushauri bwana endelea na mambo yako. ili nalo nipigo. Sasa Allah anaamua kukuacha kwa kuwa mambo yako yanakwenda na mipango yako inakwenda, ya wewe umezipuuza aya za Allah, umepuuza dini, utaki chochote kuhusu dini na unajiona uko sawa ndio Allah Jalla waala anakuacha kwa staili hiyo. Hii ni moja katika adhabu annahu min uqubati llahi lilmu'ridin annahu subhanahu wa ta'ala yu'ridu anhum naya naamua kuacha Hii ni adhabu ya duniani ambayo mtu anaweza kuwa anaadhibiwa lakini hajui kama anaadhibiwa Wa amma adhabul akhirah ama kuhusu adhabu ya akhirah li ahli al-i'rad 'an wale, wale wanaoishi maisha ya kumpuuza Allah wa an na wanaishi maisha ya kuzipuuza sheria za Allah fashadidun alimun ni adhabu kali yenye kuumiza ameibainisha Allah jalla wala katika aya nyingi ndani ya kitabu chake miongoni mwa aya hizo ni katika surati taha. ha aya 100 mpaka 101 Allah anasema akimwambia mtume swalla salam wa qad atainaka min ladunnadhkra man a'rada anhu fa innahu yahmil yawmal qiyamati wizra khalidin fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla wa qad atainaka min ladunnadhkra na hakika tumekupa we Muhammad Mila dunna kutoka kwetu dhikra ukumbusho ambao ni Qurani Na hapa kuna dalili kwamba Qurani ni maneno ya nani? Ya Allah. Tumekupa hii Qurani ikiwa ni ukumbusho kwa watu wetu kutoka kwetu sisi tumekupa wewe. Tayyib man a'rada anhu Hivyo basi atakaye huo ukumbusho ambao ni nini? Qurani na Qurani ndiyo sheria man a'rada anhu atakaye upuuza hukumbusho wala miamal bihi hakufanyia kazi nini kitatokea fa innahu yahmil yawmal qiyamati wizra hakika mtu huyu siku ya kiyama atabeba mzigo mkubwa wa madhambi khalidin fihi atakuwa ni wenye kubakia humo katika adhabu milele wasa alahum yawm alqiyamati himla na ni mzigo mbaya wa madhambi wa kubeba mtu siku ya kiyama ni mzigo mbaya ambao anaweza kuja nao mtu siku ya kiyama mzigo wa madhambi utakao kubaki katika adhabu milele ni mzigo mbaya sana ashahid man a'rada anhu atakae kupuuza kuipuuza dini ni kule kupuuza maamrisho na makatazo na maelekezo ukaamua kukaa hivyo kwa hiyo azikri hapa imetajwa ni Qur'an man a'rada anhu mwenye kuipuuza Qur'ani manake qad a'rada anillah amempuuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ndugu zangu tuchukue tahadhari na huu ukumbusho ambayo ni Qurani kuipuuza Qurani kuko katika namna hizi zifuatazo zingatia na kila mmoja ujipime kuna kupuuza kuisoma waislamu hatusome Qurani hatusome Qurani kabisa vile inavyopaswa baadhi yetu Qurani labda ile inayosoma mtu katika swala bas kama na sura fulani aya fulani lakini kutenga muda kukaa kusoma Qur'ani hatusome Qur'ani labda ikija ramadhani ndio watu takuta wanashindana kwa hiyo namna ya kwanza ya kuipuuza Qur'an ni kuipuuza tilawatan kwa kuisoma hapa kila mmoja anejua nafsi yake jipime hapo mimi ni katika hao wanaopuuza. Una muda mwingi sana wa kukaa na simu yako, unachati, unafanyaje? Simu haitoki mkononi. Bali mpaka time ya kulala wengine lazima anamalizia malizia apite kwenye magrupu kumepita nini, akiangusha simu ndo anasinzia. Hata adhikari wakati mwingine za kulala hazipo. Ukijikuta usomi Qur'ani jihesabu ni katika wale man'ara dahu fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra hiyo ni aina ya kwanza aina ya pili kuipuuza hifdhana kwa kuihifadhi kuhifadhi Qur'ani ni ibada na sio ya watu maalum na sio ukihifadhi Qur'ani ndo uwe imam kwamba lazima sasa mimi nanihusuni mimi sio imam bwana a a mtume anasema mtu yoyote ambaye, ndani ya Qurani nani ndani ya kifua chake hana chochote katika Qurani ni kama pagara tunalijua pagara nyumba isiyokaliwa na watu mle wanakaa wadudu takataka, wanyama pagara sasa wewe umeridhika kifua chako liwe mithili ya pagara Unaweza kasema hapana lakini lisanol hali ndio kwa sababu kama haujaifadhi Qur'ani sio lazima yote lakini angalau una juzuu mbili tatu ziko ndani ya kifua chako. Lakini pia unaipitia mara kwa mara unasoma. Hiyo ni aina ya pili ya kuipuuza Qur'an kuihifadhi. Aina ya tatu ya upuuzaji ni kuipuuza adam tadabburi ayatihi kuto kuzizingatia aya zake kuzizingatia maana kuelewa maamrisho na makatazo unaweza ukao unaisoma Qur'ani ndiyo. lakini unaisoma huelewi haujui chochote unaweza ukasema sasa mimi nitajuaje siwala uchukua tarjama ya maana ya Qur'ani Angalau zile sura unazozisoma mara kwa mara wakati mwingine chukua msafu hii za tarjuma upitie uwelewe. Ukijikuta hauelewi jiorodheshe katika orodha ya wale walioipuuza Qurani. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal wizra. Atakaye Allah anamwambia mtume waqad atainaka min ladunna dhikra. Tumekupa we Muhammadi huu kumbukisho hii Qur'ani kutoka kwetu man a'rada anhu atakayepuuza katika umati wako fa innahu yahmilu yawm alqiyamati wizra hakika mambo yalivyo atakuja amebeba mzigo mkubwa sana wa madhambi siku ya kiyama aina ya nne ya upu al'amalu bi ahkamihi. kuna tadaburu ayati kuzingatia ukaelewa alafu namba 4 al'amalu bi kuzifanyia kazi hukumu zake manake maamrisho na makatazo na unakuta kwamba hivi vitu vina huwezi <coughs> uwezi kuzingatia kama unajui kusoma uwezi kufanyia kazi kama unajui kusoma kwa hiyo tunarudi kule kule al-i'radu 'an dinillahi la, la yata'allamuhu wala ya'malu ya bihi na waislam swala la kusoma dini yao hawana mpango kabisa ila rahima Allah fa inal mu'rid anhu hakika huyu aliyechagua kuipuuza Qurani yahmilu yawmal qiyamati izra atabeba mzigo mkubwa wa madhambi na ni nani anaweza kitu hicho ni nani ambaye nafsi yake inaona kwamba mimi sijali tabeba tu kuna mtu anaweza kusema hivyo hapana kama hapana chukua hatua Ujachelewa. Tenga muda usome dini yako, tenga muda ujifunze kusoma Qur'an. Baadhi ya watu wanatafuta walimu, wanawalipa pesa nyingi bana mimi nataka tuition ya lugha ya Kiingereza. Analipa hela. Mtafute mwalimu mlipe hela akusomeshe Qur'ani. Ambayo ndiyo mwongozo wa maisha yako, Ambayo ukisoma herufi moja, moja tu unapata thawabu kumi. herufi moja kuna kitabu gani ambacho ukisoma nje ya Qur'an unapata thawabu kipo vitabu vya story hivi unaweza ukasoma ukapata thawabu kwa kila herufi hata hadithi za mtume hailipu hivyo kwamba ukisoma herufi moja hadithi unapata thawabu sio hii ni kwenye Qur'an tu sasa kumbe wasiojua kusoma Qur'ani wanapitwa ofa kubwa sana. hasara kubwa sana. Lakini kwa watu wenye kutambua na kuzingatia. Kwa hiyo kama inawezekana ushauri wangu watafteni moustadhi mwalipe pesa nzuri wawasomeshe Qur'ani. Mwalipe pesa nzuri ili watenge muda wao wa kusomesheni Qurani Option ya pili wapelekeni watoto wenu madrasa akisha jua atakuwa pengine ana kusomesha pale nyumbani Wa ahlul i'rad na wale ambao wameishi maisha ya kupuuza dini mtawaaduna bintiqamillahi ta'ala منهم Allah mwahidi kuwalipizia adhabu wa atasunnas man intaqama Allahu ta'ala minhu bila shaka mtu waliangamia ni yule ambaye Allah ametangaza kumlipizia kisasi katika surati sajda aya 22 Allah jalla wala anasema wa man adlamu mimman dhukkira ayati rabbihu thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. waman adlam Ii ni stifahamu lakini haiko katika maana yake ai la ahada adlam hakuna yoyote ambaye ni zalimu mkubwa mimmman kuliko yule ambaye dhukira bi ayati rabbih amekumbushwa aya za mola wake hoja za mola wake ishara za mola wake thumma a'ratha anha kisha kapuuza sasa huyu ambaye anakumbushwa kapuuzwa akapuuza allah amemwita ni mujrim muovu inna minal mujrimina muntaqimun haki sisi hawa waovu tutawalipizia kisasi anayetangaza nani allah subhanahu wa ta'ala na kisasi cha allah kinakuwa hapa duniani na akhera vile vile cha duniani kikoje na cha akhera kikoje <clears throat> cha duniani ndiyo hiyo e, Allah Jalla wa Ala amekupuuza alafu we hujui kama umepuuzwa Kuna habari kabisa alafu wewe umeipuuza sheria na unaona ni kawaida katika mmoja abulqasim al alqushairi rahimahullahu taala anasema alistiqamatu ala atariqa mtu anaposimama sawasawa katika njia ya haki taktadi ikmalan niema inakuwa ni sababu ya allah kukumiminia na kukamilishia neema zake wa ikthara Allah anakupa utulivu wal-i'radu lakini unapompuuza Allah yujibu tanaghus wal wa dawama al inakupelekea kuishi maisha ya tabu na mateso yenye kudumu akasema inakuwa wakati mwingine hawa wapuuzaji yuko katika mateso lakini hajui akatoa mfano asema wadhalika, bani yuridha an shay' min sharia yukhalifu hawahu anaamua mtu kuliacha jambo katika dini linalokwenda kinyume na matamanio yake ameliacha manaka amekaidi amri sio lakini mbili wayujadilu fihi bil anakuwa na kesi ya pili anatengeneza mijadala ya batil kutetea ile misimamo yake batil fayu'aqabu ala dhalika bifasadi kalbihi anapata mateso moyo wake unaharibika juzi tulisema allah anaufunika moyo anayaziba masikio kwa hiyo kwenye moyo hakuna haki inayopenya haki ikiambiwa wala hasikii nitoe mfano nikasema katika watu ambao wamepata mtihani kwa sababu either ya kupuza na kuto kutokujali maana ukawa unafanya dhambi ukaambiwa hii ni dhambi ukapewa dalili moyo ukaogopa ikitokea umeteleza umefanya unajuta katika nafsi unafanya istighfari, unamwomba Allah msamaha lakini unaonaje anayefanya dhambi alafu na kuitetea huyu huko hatarini sana na hatari nyingine ni kwamba unawatengenezea usugu wa madhambi watu wengine kwa sababu unapokuwa mtu anajadili mbele ya watu kuna mtu alikuwa na hofu juu ya dhambi fulani pengine akaathirika na maneno yako. Tuchukue mfano wa riba. Maisha ya sasa wala riba ni wengi. Wanaofanya fanya miamala ya riba ni wengi. Sio Riba kwa mujibu wa Uislam sote tunajua ni haramu mtu unaweza kukamsikia anakuambia maisha haya utampata wapi wa kukupa pesa zake bila riba sasa ukiyasema haya maneno mbele ya watu mtu ambaye ana hali ngumu alijaribu kwenda kwenye umwamala lakini akaogopa alafu kumwambia maneno kama Yasin kama vile unampa ujasiri maisha ndivyo yalivyo wewe ukiona watu maisha yao yanaenda unafikiri Hakuna anayeweza kutoboa kwa mtaji wake huo mdogo mdogo utafanyaje sasa ndio dunia ilivyo Haitoshelezi tu kwamba wewe umefanya lakini bado unawalingania watu katika batil Jo katika vijana wanaokula mirungi Tukwambia ni haramu leta dalili wapi dalili katika Qur'ani kama ni ni haram. Sana atakwambia ni makruhu kama wavuta sigara. Sigara sio haram, ni makruhu. Kwa nini makruhu maana nini? Tulisema nini? Chukizo. Kwa hiyo wewe umeamua kuishi maisha yenye machukizo. Chukizo maanake inamchukiza Allah, inawachukiza wanadamu wenzako. Lakini ukidaki katika masala ni haramu kwa sababu chochote chenye madhara Allah amekiharamisha. Akatuhalalishia vilivyokuwa vizuri wa harama alina al Katuharamishia vyote vilivyokuwa vibaya na vilivyokuwa vibaya ni vile venye madhara na sisi. Sasa nadiriki kusema kwamba ukimkuta mtu anafanya dhambi na sote ni wakosefu. Sote tuna madhambi lakini anajaribu kuitetea na kuihami na kujadili kwa batil ili kuidogesha kui haki wajadalu bil batil liyudhizu bihi al anajadili kwa batil ili kuififiza haki isionekane kama ni haki hii ni hatari sana wakati mwingine adhabu hii inakwenda ndugu zangu inafika pahala inampeleka mtu mpaka anaingia katika daraja ya nifaq ya unafik hali ya kuwa hajui au hatambui kwa hiyo Allah jalla waala wakati mwingine anamwadhibu mtu hali ya kuwa yeye hajui kama yuko kwenye adhabu عند تهادريش الله قد كسوره المائده ايه 49 اكسم الله جل وعلا وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فانت والو وهنا محل fa'alam anma yuridu Allahu an yusibahum dhunubihim wa innakathiran minan nasi la fasiqun Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam palema yahudi walipokuwa kimfuata wanataka awahukumu kwa sheria zao wakitafuta unafuu kwa sheria za za wakitafuta unafuu pale wanapokuta sheria sheria ya jambo hilo katika Taurat ni ngumu. Wanasema twende kwa Muhammad labda tutapata wepesi. Sasa Allah anamwambia mtume wa anhkum bainahum bima anzalallah wahkumie tu pale wanapokufata kuomba hukumu Wahukumie kwa yale aliyokuteremshia Allah ambayo nini Qur'an. Wahukumu kwa Qur'an. Wa tattabi ahwaahum. Usifate matamanio yao manake watakuja wanataka wepesi na nafuu. Usifate matamanio yao waahzuruhum chukua tahadhari nao ayaftinuka an ba'dhi ma Allahu ilaik. ay fatatruka al'amala bihi chukua tahadhari na hawa watu wasije kukufitini ukayaacha yale aliokuteremshia Allah ukaacha kuyafanyia kazi na hapa nimepata neno la kusema wakati mwingine mtu ana jambo lake nafsi yake inalitaka yatatabau ruhsa so, tamfuta shekhi fulani atamuuliza shekhi kuna qadhia imekaa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi wakati mwingine muulizaji bila anaouliza yani kama anakutengenezea jawabu. bas anaskilizaa akikutana na hukumu ambayo iko dhidi yake hatotosheka anakwenda kumtafuta shekhi mwingine Shekhe Sheikhii koi vinevini vinevini wakati mwingine anaeleza ataficha baadhi ya mambo ataficha baadhi ya ukweli anajaribu kulipamba na pengine atakwambia tu hata shekhe fulani liwahi kumuuliza amesema hivi hivi kama ulivyosema wewe ili pengine kukuridhisha kwamba kumbe kuna Sheikh mwingine katoa fatwa kama hii yangu wahadharhum an yaftinuk am baadhi ma anzalallahu ilaika. chukua tahadhari fa ikiwa wataamua kupuuza aitarakul amala bima hakam tabihi wesuumeelekezwa hukumu kwa Qur'ani wa kwa Qur'ani wakipuuza wakaacha kuyatekeleza yale uliyowaelekeza mbayo yako katika Qur'an faalam basi tambua annama yuridullahu an yusibahum bi dhunubihim Allah amekusudia kuwatoa katika uongofu kama walivyochagua wenyewe وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ حقيقة wengi miongoni mwa watu lafasiqun ai kharijūna an ta'ati llāh wametoka katika tawā ya Allah subḥānahu wa ta'ālā. Dio iliendelea liendelea afa hukmal ya yabghūn Basi wanataka hukm za jahili sizokuwa za Allah subḥānahu wa mara wamekuja wamekuja yao wanaitaka haki na wewe umewahukumu katika misingi ya haki kwa mujibu wa Qur'an Hawataki kufuata basi fahamu wanapuuza na wengi miongoni mwa watu wametoka katika toaa ya Allah subhanahu wa ta'ala fahadhara subhanahu akatahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala min ittibai ahli hawa fi tarki shay'in min al Allah ametutahadharisha sana kuacha sheria tukafata matamanio ya watu wakati mwingine unakuwa na mtu rafiki Warabu wanamsemo wanasema aswahibu sahibu. rafiki mara nyingi anamkokota rafiki yake sasa mwangalie rafiki uliye naye ni rafiki wa aina gani wakati mwingine ukakuoona una msimamo naye ana baadhi ya mambo yake fulani fulani anayafanya. sasa anajaribu kukutengeneza taratibu taratibu anakutengeneza ili uwe katika upande wake taswii anakuwa sio rafiki mwema wa kusuhubiana naye Allah ametahadharisha kuwafuata watu wa matamanio kwa kuacha sheria kidogo kidogo au taswii ghabilihum au ukawa na watu ambao wanakupambia zile bathili zao Madhambi mengine mtu anajifunza taratibu tu kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo. kwa kukaa na watu hao ambao bobea. Hii haina shida jaribu tu kidogo. Kidogo tu haina madhara. Sasa kidogo kidogo kidogo kuna watu wengi wameingia kwenye madhambi makubwa makubwa kwa kuanza kidogo kidogo na kupambiwa kidogo kidogo. Wa taala كباين ان شاء الله سبحانه وتعالى ان من اعرض عن حكم من احكام الشريعه عوقب على ذلك. mtu akiacha hukumu katika hukumu ya sheria Allah anamuadhibu na miongoni mwa adhabu wanazozipata alkhizlan alladhi yakunu sababan fisududi anil na mtu kuiacha haki na akaikataa na pengine akapambiwa baathili akaiona ndiyo sawa bali anaenda mbali zaidi yad'u ila hadha al-batil anaanza kuilingania ile batili. limadha liyakuna sahibuhu liyakuna jurmu sahibih mudha'afan ili angalia adhabu jinsi ilivyo na hii ni kitu tuchukue tahadhari sana. Nilisema mwanzo unaweza ukafanya wewe kosa bora libakie kwako pengine Allah akakupa fursa ya kutubu. Lakini unapomfundisha mtu jambo ovu ukamlingania katika baadhi ile yakaanza kufanya tayari umefungua akaunti kwake. Na ye hujui atamfundisha nani mwingine hizi akounti zote zinafunguka wewe unakuwa na hisa katika account hizi mandaa ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man bihi la yankusdhalika min ujurihim shay'a nao kama alsa unapolingania ukamfundisha mtu jambo jema kila anapofanya na unapata shea. yule anayefanya hapungikiwi chochote wewe unapata share kadhalika kinyume chake wa mandaa ila dhala kana alaihi min alwizri ukilingania ukamfundisha mtu baya alilokuwa halijui akaanza kulifanya unapata madhambi unashea sehemu ya madhambi kama anavyopata yeye na we unapata ndio Allah jalla wala anasema katika Quran liyahmilu awzarahum kamila yaumil qiyamah wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yazirun atabeba mtu siku ya kiyama mizigo yake ye mwenyewe ya kwake. na mizigo ya wale aliyowapoteza wakapotea kupitia yeye e mizigo mibaya siku ya kiyama kwako halafu unabebeshwa na ya wengine Uislamu ndugu zangu unatufundisha sisi kama wanadamu tunakosea tunateleza ukifanya makosa Allah akakustiri kwa stara yake basi heshimu ile stara ya Allah subhanahu wa ta'ala tubu omba msamaha jirekebishe kaa kwenye mstari usiitoe pazia ya Allah kuitoa pazia ya Allah ni kule kualingania wengine katika maovu hapa unaondoa stara lakini pia unakuwa umetengeneza mazingira ya kusamehewa. kullu ummati muafa illa almujahirin ummati wangu mtume anasema wote wana sababu za kusamehewa isipokuwa wale watangaza maovu akasema na katika sura ya kutangaza maovu ni mtu kufanya dhambi fulani Allah akamstiri kisha yeye akaenda kusema nimefanya hivi nimefanya hivi wakati unaposimulia kuna watu unawapa ujasiri wa kufanya kwao ogope sana ndugu zangu kufungua kaunti za madhambi kupitia watu wengine wako wengi ambao wamepuuza hukumu za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kufata matamanio yao na ima kufata matamanio au kwa sababu ya matamanio au maslahi ya mtu fulani nimezungumza swala la urafiki unaweza ukao unasuhubiana na mtu una maslahi yako kwake hapa duniani tunategemeana si ndio pengine ni bosi wako ana munkarati fulani hivyo anazifanya na maovu fulani anayafanya. na madhambi fulani anayafanya. lakini we unafungamana naye upate riziki yako pale sasa ule msemo niliosema sahibu sahib taratibu unaanza kuadapti zile tabia zake kwa sababu muda mwingi we uko naye kwa sababu ya maslahi yako fulani ya kidunia wako wengi ambao nao wameenda katika mwendo huo Allah jalla wala akawapa adhabu ya kuwa na unafiki au ariddah anilislam kasuhubiana na mtu mpaka amechukua tabia zake yule mtu ni muovu pengine ni kuswala na maovu fulani anafanya sasa we kwa sababu uko naye kwa sababu ya kupata mkate wako pale matokeo yake sasa unajikuta unaanza sawa so, una shida kwa mtu yeye akiamka yuko ba. ukimpigia simu na kumwambia njoo nifate, niko bar fulani ukifika pale <laughs> inabidi ukae sasa unasubiri mkate wako pale utaanza pombe bana mimi hapa yani unaanza kujitengenezea namna ya kujihamisi nipo hapa nasubiri nani au anakuambia hapa kuna mtu kuna sasa inabidi tusubiri kwanza hii dili, itakuwa muda fulani kwa hiyo hapa usubiri taratibu taratibu ulikuwa wewe huwezi kusogea baa sasa unaanza kukaa baa kwa sababu unasubiri deal alafu utakuwa unakunywa soda utakunywa maji yeye nakunywa bia wewe uko pale kwa hiyo yote atakayojiri pale inabidi uyazoe yale mazingira unaanza kutakai afu na mazingira unayazoea una, una nakuwa ni mazingira rafiki mwanzo ulikuwa unaogopa hata kupita pale unakaa tu kwa wasiwasi sasa ule wasiwasi unaondoka taratibu eh. sasa huko siku kwatakwambia onja kidogo nikikataa labda sasa anadili litayaribika <laughs> utaonja ukishaonja خلاص والاعاذ billahi unakuwa mudmin wako wengi wamepotea katika mazingira kama hayo mpaka wakafika pahala sasa hivi mnaona wale ambao wanawaona watu ambao ni miltazimini walio shikamana na dini unaweza ukakuta muislam anambeza muislam mwenzie mwenye msimamo na kumuna sasa dini bana yeye mnaifanya kuwa ngumu kila kitu haram haram haya maneno yanatoka yanatoka unyewe cha nani cha muislam nini ukija ukafatilia, kaathirika na mtu muovu Ukija kufatilia, anasema maneno haya kama kujitengenezea ngome kwa sababu yuko na watu ambao ni waovu lakini yuko nao kwa sababu gani kuna riziki yake pale. Ukizungumza habari ya ikhtilat kuchanganyika wanawake na wanaume kwa kuwa aina ya kazi zake anazozifanya ni za mchanganyiko lazima atengeneze namna ya kujihami. Acheni misimamo migumba na dini sio ngumu kiasi hicho atakwenda utakwenda sasa unaposema acheni misimamu migumu hapa hubishani na mimi unabishana na Qur'ani kwa sababu mimi misimamo wangu, Qur'ani ndio inavoeleza mtume ndio katufundisha uharamu wa ikhtilat ar wa nisa sasa hapa mimi unazishambulia nusus kwa hiyo utakwenda mpaka utafika pahala, nafsi yako itaamini kwamba hili ni jambo la sawa upo kwenye sheria haupo kwenye sheria taratibu taratibu taratibu unakwenda mpaka inafika pahala ambapo ni pabaya wal billah na ukifuatilia wengi ambao wametoka katika sheria mwanzo wao ulikuwa ni hivyo tu mpaka inafika pahala a'radu 'an Allah subhanahu wa ta'ala wastahanu billah warafadhu sharia taratibu taratibu mpaka ikafika pahala ikawa Allah subhanahu wa ta'ala ahwanu an-nadhirina ilayhi yani khauf yele ya kwamba Allah ananiona inafika pala inaisha inakwenda inafika pala mtu anaikataa sheria ndio Allah jalla wala katika surati al-Baqara alisema fi qulubihim marad fazaadahumullahu marada katika surati As-Saff aya ya 5 falamma za'u Azaga Allah qulubahum wallahu la yahdi alqaum alfasiqin falamma zaaghu yake, falamma adalu an alhaqq ma alilmi bihi walipachagua kuiacha haqi hali ya kuwa wanaijua azagh Allah qulubahum ay swarafaha an qabul lilhidaya Allah kaitoa miyoyo yao ile sifa ya kukubali uongofu ile sifaka yondoa wallahu la yahdi alqauma alfasiqin nimalizie kipengele hiki kwa nukuu za baadhi ya maneno ya ahlul ilmi abu hamid alghazali rahimahullahu taala anasema wa mabda'ul bu'd 'anillah skiesa ya maneno ya huyu mwanachuoni anasema sababu kubwa chanzo cha mtu kuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala huwa almaasi ni maasi maasi na yanamtoa mtu taratibu taratibu taratibu taratibu mpaka anakuwa mbali wal iradu anilla na kumpuuza Allah bil iqbali ala hududhi ala alhududhi alajila mtu anakuwa maisha yake anatazama tu maslahi ya hii dunia basi apate dunia yake hapa nikupigie ni mfano angalieni vile tunavyotafuta riziki zetu mfumo wa riziki zetu za kila siku wako ambao Allah amewajalia wanachukua tahadhari hii ai haramu hii biashara kweli na masla lakini siwezi kufanya kwa sababu dini inakataza lakini wako ambao huu uangaliaji wa tahadhari umesha kuwa haupo tena jana watazama mbona watu wote wanafanya tu sasa unapokuwa umefika pahala ukao unaangalia tu hadhi ya dunia bora nipate ima kwa utapeli kuna watu wanaswali swala tano lakini maisha yao ni ya utapeli riziki zake zinapatikana kwa mfumo wa kutapeli naye ameona ndio mfumo wake lakini kuna watu sheitani amemtambia madamu unasali mambo mengine hayana shida sala itafuta kila kitu. Riziki zake zinapatikana kwa wizi. Kwa riba, udanganyifu. Sasa anajitengenezea vikwazo bila kujua. Sheitani amempambia hii swala kwamba Inatosha kwamba mtu unaweza kuwa na lakini mambo mengine yote unafanya njia ya utaratibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni moja katika njia za shetani katika kumpoteza mwanadamu. Afa manzu'i lanahu su'u wa 'amalihi faraahu hasana. Unapambiwa yale matendo yako maovu unaona ni kawaida tu maisha yanaendelea. Kwa hiyo akasema Chanzo kikubwa kinachomweka mtu mbali na Allah ni maasi na kumpuuza Allah na kutazama mbele yako unaiona dunia tu wa shahawatul hadira na yale matamanio ambayo unayapata haraka la ala al wajhi sio kwa namna au kwa njia ya sheria Al Imam Arazi rahimahullah ta'ala naye akasema lkhairat wa unwanu السعاده huwa الاقبال ala Allah. Ukitaka kutazama matlau khairat pale khair zinapochomozea ukitaka kujua kheri inatokea wapi inachomozea wapi na furaha au maisha ya furaha ni yapi yanapatikana wapi fil iqbali ala Allah Inapatikana katika kumuelekea Allah juzi nilikuulizeni maisha mazuri ni yapi maisha ya furaha ni yapi bila shaka Maisha mazuri na maisha ya furaha ni pale unapoishi ukiamini kwamba Allah yuko radhi na mimi. Haya ndio maisha ya furaha. Mi sina ugomvi naye. Sheria zake natekeleza kadiri ya uwezo wangu. Ninaposhindwa anajua kabisa kwamba hapa nimeshindwa. Sikusudi kuacha kwa makusudi. Ukiwa na maisha kama haya unaishi maisha ya furaha. Wa matla'ul afat na yanakochomozea yanako maafa wa rasul mukhalafati huwa al an illah ni kule kumpuuza allah jalla wala walbu'd an na ukawa mbali na towa walijtinabu an khidmatihi na ukajiweka mbali na kumhudumia allah Kumuhudumia allah maana nini kuhudumia dini ya allah hapa tukisimama nitasema maneno mengi sana itazame hali ya waislam ni nani katika ratiba zake za kila siku ana mpango yani ile mipango yako ya kila siku dini ina ratiba yani kwenye ratiba zako, dini imo ukiachilia mbali kuswali kwa sababu hii ni lazima lakini shughuli za dini si nyingi mikakati ya dini kusonga mbele ni mingi lakini wakizungumza kutoa nafsi inakwambia usihisiki banoi bado pesa yako ni kidogo hapa wanaambiwa matajiri we unajitenga ikija kuna mlango fulani wapo watu wafanye nafsi inakwambia sio wewe haya haya kuhusu kuna wenyewe uislamu vijijini wako watu waenda vijijini Misi usiki kwa hiyo wewe unahusika wapi we unahusika kutafuta ugali wa watoto wako unahusika kuhakikisha ratiba zako za kila siku zinaenda vizuri ukijikuta unaishi maisha kama haya wewe uko mbali na malengo ya uwepo wako hapa duniani. Uh, mwisho kabisa au tusikilize adhana nitakuja kumalizia haya maneno ya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ili eh, pate fursa ya maswali kama yatakuwepo, na kwa maelezo au kwa darasa yetu ya leo insha Allahu taala tutakuwa tumefunga hizo na waqim nilikuambieni wiki iliyopita kwamba tutaanza kitabu gani nilikuwa nimefanya ma nini mawasiliano nimepata majibu mazuri kwamba hicho kitabu inshaallah kesho kitapatikana pale dukani hakikuwepo kitapatikana na hivyo pengine kinaweza kikaagizwa kesho ili yaumul ithنين Allah tuweze kuanza kitabu kingine baada ya kuwa tumekamilisha hiki tusikilize adhana Al-Qayyim rahimahullah ta'ala nasema wa min a'zami asbabi dhiqi as-sadri miongoni mwa sababu kubwa zinazowatia watu dhiki katika vifua vyao yani mtu anaishi hana raha anaishi maisha ya dhiki japokuwa anapata riziki yake na mambo yake yamekaa vizuri lakini bado hana raha anaishi dhiki kuna kitu ki, hakipo sawa kwenye maisha yake al-i'radu 'anillah ni mtu kumpuuza Allah ukiishi maisha unajua hii dunia kuna vitu ambavyo tunavikimbilia yani mtu kwa mfano anawaza nipate nyumba nzuri yenye wasa sawa umepata nipate mahitaji yote ya nyumbani yapo chakula anakula anachotaka kazi zinamwendea vizuri anausafiri mzuri si ndio tunapopia hivyo kuna, mada baada baada dhalika ya yani umeshapata hiyo kila kitu lakini bado tunakuona hauna raha yani bado haujapata utulivu lazima kuna kitu hakiko sawa sasa anasema min a'dami asbabi dhiki ssadri miongoni mwa sababu kubwa sana ambazo zinawapa dhiki watu katika nafsi zao al-i'rad anillah ni kule kumpuuza Allah wa taalluq al moyo wako ukaufungamanisha na kitu kingine asiyekuwa Allah apono kumetengeneza shida wal an dhikrihi ukaghaflika kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu utulivu wa moyo unapatikana katika kumkumbuka na kumtaja Allah ndio Allah anavyosema ala bizikrillah tatma'innul qulub sasa nikuulizeni waislam zikrullah kumkumbuka na kumtaja ikiwa waislam sisi hata zile tu adhkari zilizofungamanishwa na matukio yetu ya kila siku atuzifanyii vipi hizo zingine za ziada ni waislamu wengi sana ambao hata azkaru saba hatufanyi zile za asubuhi kwa nini nasema hivyo kwa sababu baada ya swala watu wako bio wanawahi maisha yao kwa hiyo azkaru saba hazifanyiki haya azkaru almasa ni baada al'asri ni wangapi wanabaki ukamuona amekaa ametulia unaweza ukasema tunafanya tu njiani ukitoka hapo unaanza, unaanza story tu za duniani utafanya wapi hizo azkari sawa haya azkaru sabah wal masa haufany tunazokusema angalau basi hizo tu hizo tu angalau ukikosa hizo zile zingine hadith wala haraj sasa shekha anasema al ghaflatu an dhikri llah kule kumtaja allah min adhami asbab dhīqis sudrī Watu wengi wanashtakia sasa hivi mimi najikuta kama vile napata kifuani na ma mengi siko vizuri utasomewa dua zote zitakwisha lakini tatizo ni hili utakwenda kwa ma wa mambo watu wa saikolojia watakwambia mengi utakula dawa nyingi sana lakini stressi kama huko mbali na Allah haiwezi kukuondoka Aya ni maneno ya mwanachuoni maneno ya dini ingawa pia tulikofikia Muislamu anaweza akisikia maneno ya daktari akiazingatia mno lakini maneno ya Sheikh yakawa mepesi hayana <laughs> lakini Sheikh anasema kala Allahu ta'ala qala Rasulullah sallam ana miongozo iko mingi lakini miongozo ya dini ikawa ni mepesi na maneno ya daktari yakawa ni mazito yanapewa qima Dokta kasema lakini zile ni nadharia za watu tu kasoma soma kitabu nadharia anakuambia nadharia za watu haya ni maneno wahi mnaweza mkaona ni kiasi gani tumefika pahala pagumu sana wa mahabbatu si wao yani nakumpenda asiye Allah ndani ya moyo wako usipoushibisha kumpenda Allah ina maana hili gepu litaingia kitu kingine haya ni maneno mazito sana yanahitaji wakfa bahati mbaya tu kwamba ninayazungumza mwishoni na mimi nimependa nimalize nayo fa inna man ahabba shay'an ghayra Allah subhanallah fa inna man ahabba shay'an ghayra Allahi udhiba atakayependa kitu kingine asiyekuwa Allah udhiba bihi anaadhibiwa na hicho kitu sio akhera duniani Yaani vipi? Kwa mfano ukipenda pesa kupitiliza unakuwa mtumwa wa pesa. Ndiyo mtuma akasema Taisa abdu Dinar, Taisa Abdul Khamila, Taisa Abdul al-Khamila wal-Khamis wal, -kamis, wal -kamis, well -kamis, wasijui. Yaani unamkuta mtu anakuwa ni mtumwa wa vitu. Hii ni adhabu. Adhabu yenyewe inakuwaje. Ulichonacho kitakuwa ni kibaya kila ukiona kingine unasema hata sio iki. Kwa nini mimi nisiwe na kile? Mwenye kupenda mavazi ataziona nguo zake ni mbaya kila kimtazama fulani sema huyu ndo kavaa, anatamani avae kama fulani. Kuna watu wale viwao ni magari, anaweza kuwa na gari nzuri ya kifahari, kitoka anasema hii sasa gari gani bwana kwa leo yangu mimi hii sio gari. Kwa hiyo hii ni adhabu, ya yani unaadhibiwa hali ya kuwa hujui. Hakuna siku utashukuru neema ya Allah kila utakachopata unaona kiko duni unaadhibiwa ndio anasema fa inna man ahabba shay'an ghayra Allah uzziba bihi wasujina qalbuhu fi mahabbati dhalika alghair. moyo wake unaingizwa katika jela ya kukipenda hicho kitu kwa sababu ameacha kumpenda Allah kwa hiyo unakuta uko mahabusu lakini hujui fama fil ardhi ashka minhu kwa hiyo hapa duniani hakuna mtu ambaye ana tabu kama yeye. Dhahiri watu wakikutazama wanakuona uko vizuri lakini wewe unaishi maisha ya tabu mno. Falhazarul hazar akamalizia hapo kwa kusema tuchukue tahadhari kubwa minal iradhi anilla. Tusimpuze Allah awil i'tiradu ala shay'in min ahkamihi au tusiingilie chochote katika hukumi ya Allah subhana wa Ta'ala kwa namna ya upinzani fa inna tabi'a thalika kabira kwa sababu matokeo ya kufanya hivyo ni magumu sana ni mabaya sana kadi taswilu bil insan yanaweza kumfikisha mwanadamu ila shakain abadiin fid dunya wal akhirah akawa nauofu endelevu wa milele katika dunia yake na akhiraya yake naud billahi min dhalik na hapo tukuwa tumehitimisha zile nawaqidhu alislamu alashara na nasaha hizi ambazo e, tumezisikia kutoka kwa huyo mwanachuoni al-Allama alla ibn alaihi rahmatullah kwa hiyo tuchukue kwa dakika chache zilizosalia kama lipo la ku kuuliza ambalo halijakaa sawa pengine au kuweka sawa uelewa wetu basi tuitumie fursa Nam.